Yang meninggalkan solat, yang meremeh-temehkan solat, menganggap solat tidak ada apa-apanya, mantarah kesolatan muta'amhidan. Siapa yang meninggalkan solat secara sengaja, fakat kafarah jiharro, kafirlah dia secara nyata. Na Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak solat, meninggalkan solat? Saya pribadi, maka saya tidak menyolatkan orang yang meninggalkan solat. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mantarakah solat? Sengaja meninggalkan solat. Sedangkan Allah Dia lawan, apalagi manusia. Sedangkan Rasulullah Dia lawan, apalagi ulama. Naosbilla. Kalau orang yang meninggalkan solat itu ingkar, Mengejek solat, mengolok-olok solat, kafir dia. Orang yang kafir empat gugur, tidak dikafankan, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikubur.